În capitala unui județ de munte În zilele noastre Actul întâi O anticameră bine mobilată Ușe în fund cu două ferestre mari de laturi La dreapta, în planul din fund, o ușe. La stânga, altă ușă, în planul din față În stânga, planul întâi, canapea și un fotoliu Tipătescu, puțin agitat, se plimbă cu Răcnetul carpaților în mână În haine de odaie Pristanda în picioare, mai spre ușă, stărezemat în stabie. Rușine pentru orașul nostru să tremure în fața unui om. Rușine pentru guvernul Vitre, care e două unul din cele mai frumoase județe ale României pradă în ghearele unui vampir. E o vampiră. Caragios. Curat, caragios. Pardon să iertească, Conefănică, că între vampir, ce ia -ia vampir. e aia vampirului? Unul, care suge sângele poporului. Eu sunt sângele poporului. Dumneata sunt sângele poporului? Aolea, curat, Mișel, murdar. curat, mordat. Da, nu o să Nu o să Cu toată de scălimea cu toată societatea moftologică, dumnealui degeaba, să mă mi mie mustățime. Și mie. <laughs> da, să și lasă asta, lasă să urle ca un câine. Curat ca un câine. Începuse să-mi spui istoria de-aseară Aseară a țipis emițel după masă, precum emisia noastră, că acum dumneavoastră știți că bietul polițai n -are și el ceas de mâncare, de băutură, de culcare, de sculare ca tot creștin. și la mine Coane Fănică se trăiți greu de tot, ce să zici, familie mare, renumerație mică după buget <laughs> Coane încă de aia nevastă mea zice, mai luagă-te și tu de domnul prefectul, să-ți mai mărească leafa, că te prăpădești de tot. <gântări> nu copii cu anifanică să trăiți, numai puțin. Statul n-are idee de ce face omul acasă, nici cere numai datoria, dar de... 9 copii și 80 de lei pe lună, familie mare, renumerație mică după buget. Nu-i vorba după bugete mic, așa e, decât tu nu ești, băiatul mai curpești de aici, de acolo. Dacă nu curge, pică, lasă că știi Știți, cum să nu știți cu anefănică să trăiți, tocmai dumneavoastră să nu știți. nu-mi pare rău dacă știți să faci lucrurile cu minte. Mie îmi place să mă servească funcționarul cu tragere de inima. Când e om de credință... De credință? Coanefănică se trăiește. Nu mă uit dacă se folosește și el cu Mai ales un om cu o familie nouă suflete cu suflete nouă și renumerați! După buget. Mică să rădmâna Coanefănică. Lasă ghiță, cu steagurile de la altă, ți-ai ieșit bine, ai tras frumos și cu condeiul. Adică de cum condei, Contul s-a plătit la comitet pe 44 de steaguri. Da? S-au pus 44 de steaguri. S-a pus, condei, că s-a pus. Poate unul, două o să le fi dat vântul jos, dar s-a pus. 44. 44 în capoane, Nu N-a umblat cum o M-am privatat la luminație între cu Zoe și cu Nenea Zaharia, tot orașul. Tot aia mai cu mine, cu să zice, ia să-i numărăm stea lui Ghiță. Îmi pare rău, tocmai cu Ana tocmai dumneei care de. să ne așteptăm de la dumneei la o protecție. Păi, n-a zis o cu răutane, a zis o de glumă. Nu știe și Nenea Zaharia, și ea că ești omonosc. Al dumneavoastră cu nefănică și al coanii Joitică și al Cunosariei. Și le ați numărat cu e Așa e, 44. Vreau, 14-15. Oh. Păi să le numărăm cu anivărica, să le numărăm. Două la prefectură. Două. Două pe piața lunii februarie. 4. Două la premerie, unul la școala de bărit, unul la școala de fete, unul la spital, două la catedrala Sfântului Nicolae. Două la, la, la prefectura Pais. Mai ai numărat pe la catedrala Sfântului Nicolae? Nu, cu anivărica se trăiește. Două la premerie, 18, 4 la școală, 24, 2 la catedrala Sfântului Nicolae, 30. -ai mai ai odată pe toate astea, așa, tot mereu. Doamne, păți, să cu anivărica să trăiești. 44, în cap, 44. Cum zic? 1, 2, poate vântul, oricine știe. Piiță! Păi, nu mă obi de la obraz, așa. Familie mare, renumerație după buget mic. Ia să lăsăm steagurile ghiță. să le lăsăm, cu Fănică. Spune-o dată istoria de aseară, că mă grăbesc. Bine zice cu Coane pe la zece și jumătate, mă duc acasă, îmi buc ceva și mă dau așa pe o parte să ațipesc numai un minuțe, că eram prăpădit de ostenit de la foc. Nevasta zice, pardon, dezbracă de ștecul de și de culcă. Eu nu. Eu la datorie, cu F zi și noapte, sfeștig la datorie. Așa mă scol cam pe la 12 fără un sfert și, pardon, mă dezbrac de scot scoț chipiu, mă îmbrac civilește și plec la datorie cu anepănică. Până să plec, se făcuse vreo unul după 12. O iau prin dosul primării și apuc pe maidan ca să ies la bariera unii ei. Când dau să trec maidanul, văz lumină la ferestrele de din dos al lui Donaica Tavenco și ferestrele vraiește. Ulucile n -ave. Dacă te sui pe uluci, poți intra pe fereastră în casă. Eu, cu gândul la datorie ce-mi dă în gând ideea, zic, ia să mai cipim noi ceva de la onorabilul, că nu strică. Și binișor, ca o pisică, mă sui pe uluci și mă pui să ascult. Auzeam și vedeam cum vă auzi și mă auzi, Știți, că la teatru. De ce? jucați răstos. Cine era? Cine să fie, da, scălimea. Ionescu, Popescu, Popa Priciciu. Și Popa. Da, Popa. Și Dontechițe, și și Zapisescu. Toată cașca în păr. Jocul era pe isprăline. Și fumărie de tutunie ieșea pe fereastră, ca de la vapor. Mai juca Popa și cu Pecuși. Ei, las și de-o de vorbă. cu cu mă înjura. Grozav, pe guvern și pe dumneavoastră și-și număra voturile. De scălimea, popa și moflujii. Curat, moflujii. Îi las că le dau eu voturi. Le dăm noi voturi. Dar să vedeți ce s-a întâmplat, Coarefănică. Din vorbă în vorbă, cu zice, mă prins cu dumneavoastră că o să voteze cu noi cine cu gândul nu gândiți. Unul pe care cortează vampirul și acolo, pardon, tot vampir vă zicea, pe care contează vampirul ca pe Dumnezeu. Și când l-am avea pe ăla, îi avem pe toți. Ia ascultați scrisoarea asta. Și scoate o scrisorică din protofel. Ia ascultați. Diavolul de popă în de lucru se scoală repede de la joc și zice să mă îngrop, sufletul meu, năică, nu citi, stai să o ascult și eu, să mi-a prins numai țigara. Și cu arefănică se scoală de la joc, aprinde chibritul, trage din țigară și vine să arunce chibritul aprins pe fereastră drept în mei. Mă trag înapoi, alunec de pe uluci și cas pe Maidan peste un dobitoc, care, pe semne, trecea ori cedea lângă uluci. Dobitocul începe să strice Toți din casă sarnă la fereastră. Eu, cum căzusem, mă ridic de gravă, o iau piturici pe lângă uluci și intru în curtea primării. M-a mai întors dar dar închiseseră ferestrele și lăsa să le perdem. Cine să fie? Ce este să. Am Ghita, eu trebuie să mă duc la desălțum, să nu fac pe nenea Zaharia și pe Zoe să mă aștepte. Ei nu dejunează fără mine, și nenea Zaharia nu iese înainte de dejun. Și mai ales unezoie nerăbdătoare. Ce mi-ordonați cu neferică? Să-mi afli ce scrisoare, aș de cine e vorba. Ascul Dacă s-ar putea să punem mâna și pe firul ăsta, nu doar că mi-e teamă de intrigile proastele lui Ca să Dar nu ar fi rău să-l dezarmăm cu desăvârșire și apoi să lucrăm pe onorabil. Dă-mi Eu până să-mi schimb haine și împreună am să-ți mai răspund Stau Conefărică. E, Grea misie, de polițai. Și Conufănică cu Coana ca Mai stau să-mi numere steaguri. Tot vorba bietine veste, zice Ghiță, ghiță, pupă în boci, papă tot Căsătulul nu crede la îl flămând. Zic curat? de pildă, conufănică. Moșia, moșii. Funcția, funcții. Coana Joițica, Coana Joițica Trai nineac cu banii lui Trahanaje. <laughs> Babache. Dar eu? Unde? Familie mare, renumerație după buget mică? A, ce coruptă societate! Nu mai e moral, nu mai sunt principuri, nu mai e nimic. interesul și are interesul. Bine zice fiu meu de la facultate la altele înscrisoare. vezi tânăr, tânăr, de copt. serios băiat, zice tatico, unde nu e moral acolo e corupție și o societate fără principii mi să zică că nu le are. Au zis Mișelie, infamie. Aici era deci. Ai, ce Ai să română care s-a leo? a ieșit. îşi. nu care s Vine numai te comentari e dincolo. Ha? Iaste corupție. Ne-i casa cum a poate aișit înainte de dejun? Ce e. E comedie mare comedia, de faric. Stai să spui. Mai aveți ceva să mi ordonați cu Nu. Nu uita ce am orpit. Trebuie să avem dezlegare istorică mai degrabă. Ascult? Nene Zahariu, eu, el cei ce ai să-mi spui, nu mi-o pot spune la dejun. Da, ai simțit răbdare. Nu trebuie să știi, joițică, că e comedie mare, fără Atunci treci ghisa pe la nenezaharie, atâta acasă și la i vorbă cu anii joițică. nu e, așa, nenezaharie. Să fie așa de bună, să nu se sutele, dacă o ai întârzia de la dejun. Avem ceva politică de vorbit, între bărbați. Ascult Ascultă, referică! unde duci? Unde mi-ați ordonat? De ce mi-ai prin față? Da, prin față. Ei mică, Zahariu, ce ea Ia spune-te, văscam că am schimbat. Ai țin să vezi. Azi e pe la 8 și jumătate. Intră feciorul, odai o dai. Nici nu-mi să n cafea. Îmi dă un răvășel și îmi zice că așteaptă răspuns. De la cine era răvășelul? De la cine? De la onorabilul e Cațavencu. De la Cațavencu? Zic, ce are face Cațavencu cu mine și eu cu cu Nici în clinici, mâneci Chiar putem zice, dacă după din asider E, stai să vezi! Venerabilului domn Zaharia Tăhanac, prezident al Comitetului Permanent, al Comitetului Școlar, al Comitetului Electoral, al comitetului Agricol și al altor comitete și comitie loc. Venerabile domn, în interesul onoarei domnului voastre de cetățean și de tată de familie, vă rugăm să treceți astăzi, între orele 9.30 și 10.00, pe la piroul ziarului „Răcnetul Carpaților, și sediul Societății Enciclopedice cooperative a Aurora Economică română, unde vi se va comunica un document de cea mai mare importanță pentru dumneavoastră. Al domnii voastre devotat Cățavencu, director, proprietar al siarului la Răcnetul campaților, prezident fundator al Societății Enciclopedice Cooperative a Aurora Economică Română. Ce document? Ați indică reputare, se vezi. M-am gândit să nu mă duc. Să mă duc, să nu mă duc. Ia numai de curiozitate să mă duc să vă. Ce moft mai e și ăsta? Mă îmbrac de grabă fănică și mă duc. la casavec. Stai să vezi, la casavec. Cum intru, se scoală cu respect și mă poftește pe fotel. Venerabile în sus, venerabile în jos, îmi pare rău că ne-am răcit împreună. Zice el că eu totdeauna am ținut la dumneata de ca la capul județului nostru. Și în sfârșit o sumă de delicatețuri. Eu serios zic, simabile, mai chema să-mi arăți un document. Arată document. Mi-e teamă, zice, că o să fie o lovitură dureroasă pentru Dumnezeu, și ar fi trebuit să te pregătesc mai dinainte, dumneata, un bărbat așa de și așa de și iar delicates. Zic chiar, stimabile, ai simtit că documentul el ia, că de, damele, să vezi unde vrea să mă ducă Amișelul. Iată, joițica, să nu cumva să-i spui, să nu care cumva să afle cu meia simțitoare. ce teza cu mizerat! Stai să vezi, că de damele, zice, nu înțeleg totdeauna meritile și calitățile morale ale bărbatului și respectul care va zică ce trebuie să-i poarte. În sfârșit, ce să o mai lungesc degeaba după ce îi pui picior în prac și îi zic, ascultă, stimabile, ai ținti gărăbdare, dau vedem vede Michelul că are încotro și îmi scoate o scrisoric. Ghici deci a și către cine? A cui. A cui cine Stai să vezi. Ata? Către nevastă. Către ce? Scrisoare de amor în toată regulă. Ce zici, dule, de asta? Nu se poate. Nu se poate. Nu am citit tot de 10 ori, poate și pe feti la fel. Ascult. Uh, scumpa mea, Zoe, Venerabilu, adică eu, Merge de seară la întrunire. Întrunirea de la seară doile Eu, adică tu, trebuie să stau acasă pentru că aștept de pește la București la care trebuie să răspuns pe dată. Poate chiar să mă cheme ministrul la telegraf Nu m-aștepta prin urmare și vină tu, adică mă majoritica, la cocoșelul tău. Adică tu, care te adoră ca totdeauna și te sărută de o mie de ori, fănică se poate, O să-i rupoasele să mizerabilului, nu se poate! <laughs> Firește că nu se poate, dar da ce-ai fi închipuit așa, Mișelie, bine frate, înțeleg, unde se poate, dar până nu înțeleg. Să vezi imitație de să zici tot tu că e ta, da, să juri, nu orice să juri. Uite-te la el cum să turbură, lasă omule, zi Mișel și pace, ce te-a prins așa? Așa e lumea, n-ai ce-i face, n avem să o schimbăm noi. Cine-și poate închipui până unde poate merge Mișel e omului? Păi omule, ai puțin de răbdare, zici, ce am zis eu. Ești tare, estimabile, la machiaveri lui n-am ce să zic. Dar nu ți-ai găsit omul. Dacă a văzut că nu-i să trece cu mine, știi la ce a ajuns? Mi-a spus că dacă nu dau eu importanță lucrurilor, o să-i dea publicul. Pentru că scrisoarea o să se publice duminică la gazetă și o să fie pusă în ceva ca să o vază oricine am pusc. îi dau foc! Ha. Trebuie să-mi-l aduc aici numai decât viu or mort cu scrisoarea! Tita! Tita! Să Hai E iute, n-are Am interbun, bă, deșteapt, cu cartela. Iute nu face pentru un prefectul. Într-o societate, fără moral și fără principii trebuie să ai și puțin fiecare diplomației. Ah, Banalea! Astăzi, împărăte, omule, și la soldată, mofturile, avem lucruri mai serioase de vorbit. De seară e într S-a hotărât? Punem candidatura lui Farfuride? Ce facem? De seara am aflat că de cu Cățavengul și cu toți să-i vor să facă scandal. Trebuie să-i spunem lui că să-i îngrijească. Mi de aduce Cățavengul să-i de seara cuvântul ca să ne combată. Nu te temene, Zahar, eu de seara, domnul Cățavengul, nu o să fie la întrunire, o să fie în altă parte la păstrare. Ai de, mergi la dejun. Nu, ne că mulțumim, am treabă. du te dumneavoastră singur. Să de mâini cu niște politici. Mene, dar la prânz, desigur, de seara eu mă duc la întrunire, mi să stai cu joiții ca eu râd singură. După întrunire avem preferență. Da, necăzare. La revedere, Fănică. La revedere, ne Și nu te mai turbună, ca pentru fii tăci emișelie, nu vezi cum e lumea noastră. Într-o societate, fără moral și fără princip, nu merge, so -i, cu guițeală. Trebuie să ai puțin pică răbdare. <laughs> ce să fac? Oh, ce să fac și numai bine ghița? Fănică. Fanica, știu, sunt nenorocită, fănică, știu. Am fost dincolo, Noda, am intrat pe din dos. Am venit numai decât după Zaharia. N-am avut cură să dau ochii, că măcar că nu crede. Am auzit tot, tot, tot. Sunt nenorocită, fănică. Când a plecat Ghiță, l-am chemat dincolo, i-am spus tot. Numai el le poate scăpa. De unde aflați-a? Eu am știu numai decât după Zaharia. Uite! Stimabile doamne, la redacția noastră se află un document scris de amabilul nostru prefect și adresat omii voastre. Acest document li s-ar putea ceda în schimbul unui sprijin pe lângă amabilul în chestiune. Binevoie dar a trece dată pe la biroul nostru spre a regula această afacere într-un chip, mulțumit pentru amândouă părți. Cum, cum? Când ai pierdut biletul Zoe? Eu nu știu, la, la termină când am plecat de la tine, l-aveam. Când am ajuns acasă, nu știu dacă îl mai aveam. Poate să fi scos Batista pe drum și ne-a căzut scrisoarea. Le aveam tot într-un buzunar. Ce nenorocire! M-am văzut la Catha Vengo. De la el venea acum. Mi-a propus să-mi dea înapoi scrisoarea cu condiție să-i asigurăm alegerea. Aminte, publică scrisoarea, poi Lupă este desperată. Vrea să nu o moare, trebuie să-l Și nu mai vine ghițea! Pe ghițea l-am trimis eu la Catha să-i cumpere scrisoarea, cu orice preț. va să zică e acord. Desigur! El trebuie să fie. Ascunde-te! Ascunde-te, de grabă, de grabă! Să nu fie tocmai așa. Poate că e o manoperă. O manoperă grosolană ca să intimideze pe câțiva lecotărenți. Pe venerabilul domn Trahanacchi l-am văzut trenul la Casa Vencu, astăzi pe la 10, când mă duceam în Târg. Eu am n -am să întâlnesc pe cineva, la 10 fix mă duc în Târg. Ei? Pe respectabilă, madam madame Trahanaki, am văzut-o ieșind de la Casa Vencu, tot astăzi pe la 11, când mă întorceam din Târg. Eu am n-am cliența acasă la 11 fix, mă întorc din tărâm. Nu înțeleg. Cum nu înțelegi? La 11 fix. Nu, frate. Nu înțeleg, dar averile astea cu opoziția. Tu ai văzut pe Trahanathe, pe urmă pe Madame Trahanathe. Și eu, adineauri, am văzut pe polițaiu, pe ghiță, intrând la casa mea să fie trădare la mijlocanii? Eu mai și mai departe și zic, trădare să fie dacă interese de o interesele partidului, Ca să știm și noi? Prefectul trebuie să ne dea cheia comediei ăștia. Ia că dăm. Salutare! Salutare, stimabile! e Ce roșu s-a făcut! Salutare, salutare, mă rog. Mulțumim, mulțumim, stimabile! da sunt 12 trecute. Și eu am la mânfăcișare la 12 trecute. fix să mă duc la tribunal. Uite de ce e vorba, stima Să fim scurți. ce se spune. Adică dăm voi, să fim expliciți. Mie îmi place să pun punctele pe ei. Se aude, se aude cum că partidul nostru, de la Colegiul 2, ajutorul Cazabeni. Care partid? Care Cazabeni? Cum care partid? Adică partidul nostru. Madame Trahanache, dumneata, nea Zaharia, noi și ai noștri. Să ducem pe brațe pe domnul Cățavencu. <gântări> și cine spune asta? Nu râde, nu râde. A început să se vorbească. Și de? Ce să zicem, lumea are pentru ce să intre la ei. Domnul Trahanache la vizită la domnul Madam eh, Madame Trahanache la vizită la domnul Cățaren. Eh? Domnul Ghiță Polizaliu la vizită la domnul Cățavencu! De unde și până unde? Noi, ce să zicem, ne temem de ce spune lumea. Eh, ce spune -mi? Vrei să vorbesc de slușiți, stimabile? Ne temem de trădare! Na! Amice, domnule Parcurite, nu ți se pare, Dumitale, că te faci mai catolic decât papa? Na, când e vorba de principuri stimabile, da, mă fac, adică nu, nu mă fac sunt când e vorba de asta, sunt mai catolic decât papa. Domnilor, nu primești acasă la mine astfel de observații? Pe care dați-mi voie să vă spui, le consider ca niște insulte! Sunt iuțim, stimate. Cum să nu mă iuțesc, honorabile? Dumneavoastră, veniți la mine acasă, la mine! care mi-am sacrificat cariera, așa m-a rămas între dumneavoastră ca să vă organizez partidul. Căci fără mine trebuie să mărturiseți că dumneavoastră n-ați putut niciodată să fiți un partid. Dumneavoastră, veniți la mine acasă să mă numiți pe față trădător! Asta nu pot să vă permit! Mă rog, iată ce se împarte acum prin târg din partea lui domnul Cațavencu. E tipărit, stimabile! A tipărit, a tipărit dă voi! Dăm ca pozitivă știrea cum că desigur candidatura amicului nostru politic domnul Cățavencu, prezidentul grupului independent, este pusă la adăpost de o din partea administrației. Din contra avem cuvinte puternice pentru a crede că atât bătrânul și venerabilul domn Trahanache, prezidentul comitetului electoral, cât și jumele și onorabilul nostru prefect ar fi convins, în fine că în președurile prin care trece țara județul nostru nu poate fi mai bine reprezentat decât un bărbat independent ca amicul nostru, domnul Cațavencu domnul Cațavencu va lua cuvântul la, la întâlnirea de desară. comitetul grupului independent auzi nu mai rămâne nici o clipă de pierdut. Domnilor, vă rog, niște afaceri importante mă cheamă numai decât la telegraf. Mă scuzați, dar... Așa scurt. Adică, cum am zice, pofis pe ușa afară. Bine. Unde ghiță? L-am căutat în toate lucroane, panică, nu Haidem la trahanache. Aici am aflat tot, haide-mi. Prin mi-e frică de trădare. Câte ceasuri sunt? 12 trecute. 12 trecute. Eu la 12 trecute fix. Astfel, dar, domnilor. Ne ducem, ne ducem, stimabile. Nu voim să facem derană. Ne ducem, dacă gândește de estimabile, că suntem membri a aceliași partid, cum zicea Adine Aurea Micului Brânzovenescu, tădare să fie dacă ceri interesele partidului, dar să știm și noi. De aceea, eu totdeauna am repetat cu străbunii noștri, cum Mihai Bravo și Ștefan cel Mare. iubestră tădare, dar nu pentru de voi. Salutare! Salutare, stimare! Salutare! Ai văzut, Fănică? Ai auzit? Și Ghita nu mai vine, Fănică! Fănică ne amenință o nenorocire grozavă! Taci, vine cineva! Hai Ghita, desigur. Sluga! cine e ăsta? Ce pofte-i dumneata? Eu? Eu sunt alegător! Cum te cheamă? Cum mă cheamă? Ce trebuie să spui cum mă cheamă? Vorbele sunt alegător! E turmentat! Dracu să-i iau eu, nimeni, aparent. Lasă să-mi intre aici toți nebuni, toți beținii. Hai, de ieși! Nu sunt doamne, dacă haideți, haideți, că le cunoaștem. Mă cunoaște Pornozăria cu de la 1 februarie. Noi vorbă, ținem la domnare, că Ricandele, vreți să se dați. Dar vorba eu, alegător, eu, aprofitat, eu pentru ce potesc. Da, trimite venit. Am trimis de drum, ia-mi de tot. Fii bun, cetătine, tu te du-te, am dat mai vorbi. A ce să vorbim, Malda? cu ce treabă avem? Nu mă dați la mea că sunt așa de... <gătă> Au făcut-o de oaie de tot. Să vezi pe acum de-a devenit la băutură. Ca a fost lată de tot. Fii bun, omule, și înțelege! Eu am găsit o scrisoare. O scrisoare? Da, a dumneitată da, trecoare așa aici. Am găsit la altă ieri seara pe drum, când de la întrurin. fă idee! Dar la altă ieri seara, până azi dimineață s-o duce într-un chef. Mizerabile! Nu m-aș ca Lasă-l pe să vedem! Lăsați-mă să vedeți! Când am găsit-o de curiositate, am deschis-o și m-am dus în felinare să o l N-a bucat să se îi mie și hați pe la spate, domn, că ați de cu desenulia. Și ți-a luat-o! ți luat o, ți luat -o? Așa, am băgat-o în bozdan. Ce, domna, așa faci parte de societatea noastră și primești scrisorile de prefectul bravo Zic, aș. de la prefectul I-am prăspus Slovacia, iată! Doamne, părești! Dacă te -o, că nu-ți-o vorbă o un vorbător, acum ne-am avut pe la Oțuica. Una, două, trei, Păr mă am cu pere, te-am dat cu pere, de cu vin, te-am cu pere. A făcut cine este noi? L-am băut? Nu! Uh. L-am băut? Dar scrisoarea! Scrisoarea! Unde e scrisoarea? Nu știu exact da, amencesc. O am la mine scrisoarea, da? s -ar putea? Ar putea! Da, o am la mine! He, <gânt> he, dom' n-ai cea că-mi dă zece pol pe aia, zic, nu-l trebuie bunul ăla, bă, bă, șlea-mă-n-o, sunt, hă, <gânt> <Alegător, gânt> dar <-au> vorba e eu, <gânt> eu pentru cine botez, hă, <gânt> am gelto. Am pierdut-o. Oh! Se-a furat-o ca să Adică, domnale, se prea poate ca și dormit. Vezi, dar a dei dei cu berea, dei cu vin, dei cu vin, dei cu vin. ce ai făcut? Nu mă zguduie! Vine, vine Cu Coluzaria nu mai spune cametesc! Gal, pe de-norocit, asta și. E din drumul cu pe scara mică! Hai, de ce te ducem? Nu mă împinge cametesc! A corpul e o pentru cine potesc! Nu mă împinge cametesc! De Zaharia nu avem teamă, știe tot, dar nu crede nimic, ca n-ai panică. Pănică, pănică, ia ai fost la ți avem Am fost conajitico. se lasă greu. Greu de tot? Or o mie de boli, ori de putății. Trebuie să punem mâna pe el, du-te ghita, ia jandar. fior mort, trebuie să mi-l la poliție, acum, într-un moment. Panică. Du-te, asculti! L-am <laughs> prins cu altă mai boagă, nene, nene! Joițico, aflat, știe tot. Bine, omule, nu ți-am zis să nu-i spui. O știam eu câte simțitoare. Că vezi? Eh, ți-am spus că l-am prins pe onorabilul cu alta mai boacă. Ghiță, iute un bar cu apă. Care onorabil? Ai, ai puțin de cărăbdare, ca să cu de... Ce alta? O altă plastografie. Ce plastograf? Curat plastograf. Actul 2. Acela salon. 69 cu roșu, bun. 11 cu albastru. Ai lor. 12. Ai sunt ecă răbdare. 1, 2, 5, 7, 10, 11. 12. Cu Ienache Siripanu. Ei, nici nu mai are drept de vot când și-a măritat fata. Nu i-a dat case de zestre. Ei, păi dacă votează, mi-au pușcărie onorabil. Ai sunt ecă răbdare. Dar dacă îl putem aduce să voteze cu noi. Altă vorbă, să voteze cu noi e ușor, are procesul cu epitropia a bisericii săptămâna viitoare. Dar să voteze cu noi, adică cum să voteze cu noi? Adică cum să voteze cu noi? Să voteze cu noi! Păi nu pricep nici că, Zaharie, o vorba noastră, adică noi, partidul nostru, pentru cine votăm noi? Pentru cine lucrăm noi? Noi încă nu știm. Mă rog, aveți puțin de că... Nu ca... știm. Mă rog, aveți... Mă mai aveți... mai departe și să-i zic cum ziceam lui amicul meu, Brinzovenescu. Mă tem de trădare. Cum de trădare? Da' aia noi astăzi când am mirosit ceva cumva. Ceva cumva. Ceva cumva? Dacă e ceva la mijloc. Ceva la mijloc. Ceva la mișloc? Dar așa dacă e trădare, adică dacă o ceri interesele partidului. Fie! Dar cel puțin o știm și nu? Pentru că eu am zis-o cu slăburii noștri, cu miți acel bătrân și cu Vlad se Neică, Zahario. Îmi place trădare, dar. Mă rog, dar... ai cinci. Ce răbdare Neică, Zahario, nu mai e vreme de așa lucru. astă seara e întrunire. Mâine începe alegerea? Da. Eh, pentru cine votăm? Pentru cine votăm? aveți simtică răbdare. Pentru cine s mai votat și mă dacă. Nu înțeleg. Nici eu. Mă rog. Ia să ne tălmăcim noi puțin pe rând. Să ne tălmăcim, da, să ne termăcim, asta o cerem și noi. Ce sunteți dumneavoastră, mă rog, bagabonți de pe uliță? Da. Nu. No. Zabragi, Nu. No. Căuzași? Nu. No. Dumneavoastră, adică noi suntem cetățeni, domnule, suntem onorabili, mai ales noi trei suntem stâlpi puterii. Proprietari, membrii comitetului permanent, ai comitetului Electoral, ai comitetului școlar, ai comitetului pentru statul a lui Traian, ai comitului agricol și etc. Noi votăm pentru candidatul pe care îl pune pe tapet partidul întreg. Pentru că de la partidul întreg atârnă binele țării și de la binele țării atârnă binele noastre. Așa e? Așa e, dar... Da ce? Numele candidatului? Poate să fie al meu, al de al îi de după cum o cer interesurile partidului. Din moment în moment așteptăm să-l știm. Prefectul trebuie să vii. Nu-l așteptăm să fie de la telegram, hai? Nu bate telegram, bate! Ce treaba altare? are? Poate că acum, când noi vorbim, poate să și isoasit numele. Pe sârmă, stimabile, da? Pe sârmă, ce crezi, dumneata? Toate bune și frumoase cum le tălmăcești, dumneata, ne-i da nouă... Nu-mi e frică de trădare. Nu din partea dumneavoastră. Nu din adumitea. Da, din acuie. Din acuie, din acuie. Știi dumneata, din acu. Să n-am parte de joici ca dacă știi, Estimabile, prea te fascinezi, dăm voie. Știi ce venerabil ne-ai căs la Ia să dăm noi mai bine cărțile pe față. Nu ne-ai să vedem. Ți-am spus că-mi e frică de trădare. Mi-e frică din partea... Care amică? Care amic Care amic Știi dumneata? Să nu am parte de joiții ca dacă știu! Ia te faci chinez! Zonul! Din partea amicului? Fănică! Ce? Din partea prefectului! Cu? nu e frică de că-ți dă cu cațavencu! Cu cațavencu? Cu moftologul! Unifistul! Cu cațavencu-trădare? Fănică-trădător? Ei bravo -s. Asta mi-a plăcut! Ei, nu m-a așteptam! Ei, n-am preocupțit! De noi... Ce ne-am zis? Ai senti estimabile Nu dau voie nimănui să-și permită, mă înțelegi, să bănuiască mă măcar cât și de puțin pe făric. Pentru mine, estimabile, mă înțelegi, să fie cineva să bănuiască neva asta pe Joițica. ca. pe coana Joițica ca onorabil. Oare rău, ne? E o noi nu... Ai senti zic! Pentru mine, să fie cineva să bănuiască pe Joițica ca ori pe amicul fărică, totuna e. Eu un om cu care eu nu trăiesc, de iertă la altă, de opt ani. O jumătate de ani, după ce m-am menționat a doua ori, de 8 ani trăim împreună ca frați. și niciun minun n-am găsit la omul ăsta măcar atât Credeți dumneavoastră că ar fi rămas el prefect aici și nu s-ar fi dus director la București dacă nu stăream, eu și cu Joițica? Și la dreptul vorbind, ce aici că mai mult? Ei, se înțelege. damele sunt mai ambițioase. Ai țin de cărăbdare, nu de ambiți că ne era prieten pentru interesul partidului. Cine al ar fi putut fi prefect al nostru? să mai fi găsit, poate... Să-mi dai voie să nu te crezi! Un om independent care a făcut servicii partidului, județului, țării și mie, ca mic mi-a făcut și îmi face servicii, da! Și să veniți dumneavoastră tot din partid și să bănuieți că... Să vă pronunțați cu astfel de cuvinte neparlamentare. Îmi pare rău. În sfârșit noi... Ai e... ce de grăbdare? Îmi pare rău că va să zică un denunțe de gertunea voastră politică, hop, numai decât trădare. Ne-a îmbrăcopsit, ce societate! Adevărat bine zice de la facultate. Unde nu e moral, acolo e corupție. Și o societate fără principii va să zică că nu le are. Trădare, bravo, sfănică trădător! Promos, salutare! Salutare! Salutare! S-a plăcut venerabilul? E tare, tare de tot, solid bărbat. Nu-i dăm de rostul secretului. Trebuie să mai așteptăm. Să mai așteptăm? Pregăi să mai așteptăm? De seara la sfârșitul întunirii parcă le văz pe venerabilul că se scoală Și trage globoțelul Stimabililor, aveți puțin ticărătare Candidatul comitetului nostru Este onor domnaie Cațavencu Moftolo! Lifelistul și bravo în și bravo în jos Și mâine și poi mâine În aghiță polițaiul, aleargă pune iese limba de un cot Și ți-l toarnă pe domnul vencu Care ne-a înjurat și ne-a bat jocorii De atâta vreme pe toate tonurile Deputat la colegiul doi Și noi să stăm cu dar ce o să faci, jos cu putere? Stai să fac! Patimot de pești la București, la comitetul Central, la Minister, la Gazete, scorul și cuprinzător! Trădare! Prefectul și oamenii lui de Partidul pentru Diferistul cu pe care vor să-l le aleagă la Colegiul 2. Trădare, trădare, de pe ori trădare! E tare, prea tare! Mă iscălesc! E să-i curaj ca mine, trebuie să-i O dăm anonimă! Așa, da, o iscăresc! O iscărim mai mulți membri de partidului. Dar dacă cunoașteți, nu cunoașteți slova la Telegraf, punem pe altcineva să o scrie. Pe cine? Trebuie să găsim pe cineva să ne o dea la Telegraf. Ai de prânz o noi. să nu păți-mi Trebuie rup. să ai curaj, anonimă! Câte ceasuri sunt? 5. Haide de grab. Între 5 și 6 fix să închide Telegraf. O făcut și pasta și tot degeaba. Am pus mâna pe domn Cațavencu. Când am asmuțit băieții de la umflat, strigat cât putea. Protestez în numele Constituției, asta e violare de domiciliu. Zic, curat violare de domiciliu, da umflat și l-au și umflat. Am turnat la hârdăul lui Petrașie. M-am întors cu birge acasă la am căutat din toate concesioarele, am ridicat ușamelele, am destopat urloile sobii, am scobit crăpăturile zidului, peste putință să dau descrisoare. M-am întors la poliție, l-am și prin buzunare, peste tot, noi și noi. L-am amenințat ca am poruncă de la Corunfănică, să-l chinuiesc ca pe hoții de cai. Degeaba, nu spune decât mai și numai cu ani Joițichie. O cau și nu o găsesc, acasă nu-i, aici nu-i... Hai, iată doamne. Ghita! Bine că te găsesc! Și eu vă căutam căutat cu Ce am aflat? Ce ați făcut? Ați zinebunit? Adineauri, când și am casa, acasă, am aflat de la doctorul că ne-ai dus cu jandarmi, ai călcat casa lui Cațavencu, l-ai luat pe sus și l a dus la poliție, la rest! Cum ai făcut asta? Urt verbal de la Corumb Fănică! Unde e Fănică? Nu știu, îl cau și eu. Și pentru ce l-ați arestat pe Cațavencu? Pentru ca să-i apucăm scrisoare. Și a apucat-o! Nu, Poane După cât am căutat și pe tânsul și la casă, scrisoarea este ascunsă Gață, mas de norocite! Scrisoarea o să fie publicată mâine și a făcut și scandal degeaba. Dăscălimea de o să urmeze înainte cu gazeta și lipsa lui. Ce o să zică la București guvernul, când l-a placat viola domiciliului Cațavencu și l-a arestat în ajunul alegerilor. După ce guvernul le-a asigurat că toate o să petreacă cu bine și cu liniște. cum o să mai poată rămâne fânică, Prefect? Toane, joiic, cu am uitat să vă spui! După câte făcătueri și amenințări i-am făcut lui Cațavencu, mi-a răspuns că în zatar mai săruiesc și că la urma urmelor nici nu mai vrea să stea la vorbă cu nimeni, dar cu nimeni decât numai cu dumneavoastră. Cu mine? Du-te Ghiță! du-te de grabă, Dei drumul și roagă-l din partea mea să poftească aici, îl aștept. Numai dacă conul fă fănică... dacă ți la tine, dacă ți la familia ta Ghiță! Cum să nu ți conă, Jeițico? Oana spre ce suflet. Du-te de grabă, într-un suflet și să nu vii fără ca Poartă-te bine cu el, ia o virge într-o clipă. Ascult! Ai venit? Ascult. În numărul de mâine al foi noastre vom reproduce o interesantă scrisoare sentimentală a unui alt personaj în localitate către o damă de mare influență. Ha. Originalul va sta de mâine la dispoziția curioșilor în biroul nostru de redacție. Atât pentru astăzi, abonantandor sale. Ce mai de făcut? Trebuie să alegem pe casa vencul. Nu mai pe vorbă, nu mai e vreme de sta la gânduri. Un Michel ca el! Când ne ține la mână așa de bine, lupta ar fi o copilărie, o nebunie. Fănică, trebuie să se voiască. Trebuie. Eh, și apoi, mai la urmă, Căța cu. poate fi tot așa de bun de pută ca oricare alt. Dar unde e Fănică? Unde poate să fie? Soie, aici-ști! Fănică, te-așteptat! -ai Și-a arestat pe Căța Te-ai gândit bine la ce ai făcut? Cum ți-a venit să faci una asta? Pentru ce ai făcut-o? Pentru ce, pentru ce? Tu mă întrebi pentru ce? Pentru nerosia care ai făcut-o tu. Pentru ca să evit nenorociile pe care ai cauzat-o din neglijență. Se poate atâta distracție, atâta nebăgare de seamă. O scrisoare de amor arunci neștiri într-un buzunar cu Batista și s au pierd, ca și cum ai pierde o hârtie indiferent. ca un afiș după ce ai ieșit de la reprezentație." În atâta lipsă de judecată să spui direct, nu mă așteptam. Ce duce, ești în toată firea, nu mai ești copil." Așteptam-i grijă să nu se pomenește nici într-o mare, nici într-o piesă de teatru. Judecă-mă, judecă-mă. Da, așa e. Am fost o copilă, am făcut o erozie fără seamă. Dar acum trebuie îndreptată. Fănică, dacă mă iubești, dacă ai ținut tu la mine măcar un moment în viața ta, scapă scapă-mă de rușine. Tu ești bărbat, nu-ți pasă. Pentru tine afișarea intrigii noastre n-ar fi o nenorocire. Dar pentru mine, Fănică... Gândește-te, gândește, gândește. Tocmai de aia m-am asigurat de persoana lui Cațavec. În zadar, fânică Cațavec cu poate muri astăzi. Mâine, gazeta lui tot o să publice scrisoarea noastră. Dumnezeu, cum or să-și mulgă toți gazeta, cum or să mă sfâșie, cum or să râză. O săptămână, o lună, un an de zile, nu o să se mai vorbească decât de aventura asta. În orășelul ăsta, unde bărbații și femeile și copiii n-au altă petrecere decât bârfirea. Fie chiar fără motiv, dar încă având motiv, și ce motiv, fănic. Ce buie, ce scandal? Ce cronică infernală? Și eu, Făni, în timpul e ce să fac? Să mor! Să mor, dacă vrei! Pentru că după asta nu o să mai pot trăi. Tunci, dacă nu-i altă scăpare, Zoe, Zoe, mă iubești? Te iubesc, dar scapăm. Să fugim împreună! Ești nebun? Dar Zaharia, Dar poziția ta? Dar scandalul și mai mare care s-ar aprinde pe urmele noastre? Atunci nu ne mai rămâne nimic de făcut. Ba da. Ce? Să sprijinim candidatura lui Cățavencu. Veți deputii? Să-l alegem. Niciodată! Trebuie! O dată cu capul! Te gândești la ce spui? Iată pe ce de am pus mâna din aur. A adus-o la Telegraf Canalia care a găsit scrisoarea ta. Veți-i vota dimineață. Eu o de peș nimic. Am oprit-o și am dat ordine la Telegraf să nu mai expedeze nimic fără știrea mea. Dar știu eu ce poate conține o de peș cu Ia! Prefectul și oamenii lui trădează partidul pentru diferitul cățavec pe care vor să-l aleagă la colegiul 2. Trădare, trădare, de trei ori trădare. Mai mulți membri ai partidului. Orice s-ar întâmpla, nu se poate să sprijinim pe mizerabilul. Nu, nu, nu! Spunem să căutăm, să găsim alt mijloc. Alt mijloc nu văz, alt mijloc nu este. Atunci? Atunci? Lasă-mă! Lasă-mă nenorocire! Lasă-mă să mor de rușine! Omoară-mă pe mine care te-am iubit, care am jertfit tot pentru tine. Iată unde m-a adus, iată cât plăteau jurămintele tale. m a adus la moarte, pentru că mă omor înainte de izbucnirea scandalului. Astăzi, acum, aici. M-a adus la moarte și mă pot scăpa și mă las să mor. Lasă-mă! Dacă ambiția ta, dacă nimicul de tale politice le pui mai presus de rușinea mea, de viața mea, lasă-mă să mor! Să mor cu siguranță că opt ani de zile mai am amâncit în fiecare minută. Că nu mai vin niciodată! Niciodată! Ezoice, niciodată! Să vedem, să ne gândim. Nu mai vreme de gândit, Fănica! Fiecare minută care trece mă apropie de pe ire! Trebuie să te hotărăști! Să mă hotărăști! Adinaur în Am aflat de arestarea lui Casavencu! Am alergat ca o nebună la redacție! Iată ce foaia au scos comitetul lor! Înțelege acum la ce trebuie să ne așteptăm După arestarea lui O ăsta joacă ea! Nu și o joacă pe-a lui Fănică O joacă pe-a mea Pentru că încă o dată spui Din două una Ori tu mă iubești și eu trăiesc Și atunci lupta e peste putință cu cața veni Trebuie să-mi cedezi O nu și atunci amor, Și dacă mă lași să mor După ce oi muri Poate să se întâmple orice Sunt hotărâtă da, sunt hotărâtă. Dar nu voi să mor până nu voi fi luptat cu toate împrejurările. Și am să lupt. Și cu tine am să lupt din toate puterile. Cu tine, omingrat ingrat și fără inimă, cu tine trebuie să lupt. Pentru că acum tu ești piedica mai grea care mă oprește să-mi capăt iar liniștea. Da, sunt hotărâtă și trebuie să viluiești tot. Și pe tine. Așa de hotărâtă sunt. Încâta din aur am porunci lui Ghiță să meargă să dea drumul lui Cațavencu și să-l poftească aici din partea mea. Femeie nebună, ce-ai da, făcut? Am făcut ce am crezut că trebuie să fac. Dacă tu nu vrei să-l sprijin pe Cațavencu, dacă tu nu vrei să-l alegi ca să mă scapi, atunci eu care voi să scap, îl sprijin eu. Îl aleg eu. Cum? Da, îl aleg eu. Eu sunt pentru Cațavencu. Bărbatul meu cu toate voturile lui trebuie să fie pentru Cațavencu. În sfârșit cine luptă cu Cațavencu... Luptă cu mine. Haide, fănică, luptă, zdrobește-mă! Tu care ziceai că mă iubești! Să vedem! Zoi! Lasă-mă, fănici! Lasă-mă! Zoi! Lasă poftiți, cocoanenicule, poftiți! Și zeu, să pardonați în considerația misii mele care ordonă să fim scrofuluși la datorie. Dumneavoastră știți mai bine ca mine. Așa e polițaiul. Tată să fie. Trebuie să ridici și să ridici, nu ce faci, E emisie. De aia. Mă rog să pară, doamnă. Îmi pare rău ghiță că mai stăruiești cu scuzele tale. Adică noi nu știm cum merge poliția într-un stat constituțional. Un polițai nu e nici mai mult, nici mai puțin decât un instrument. Un rat instrument. Nu, brațul nu. care lovește, voința care ordonă de bine. Eu chiar am scris un articol în privința asta, nu știu dacă l-ați citit. Trebuie să-l fi citit cu Eu, gazeta, domneavoastră o citesc ca Evanghelia, totdeauna. Că să nu vă uitați la mine, adică pentru misie. Altele am eu în sufletul meu, dar de n-ai ce-i face, familie mare, renumerație după buget mic. În sfârșit cum ar fi posibil martiriul? Dacă n-ar exista calăul. Curat, Colenicule! Cetățene, nu uita condiția cu care am venit aici, am venit în casa prefectului, nu voi însă să dau ochii cu el, nu mă pot așa de ieftin, compromite. Am venit chemat de doamna Trahanache, pe dânsa, voi s-o văz. Mai e vorba, Colenicule, pe Coana și ca pentru pe unde colo nu-i nici nu ești. Poftiți, poftiți, ședeti cu alii micule. Mă duc să spui cu alii joițicii ca să vin. să-i adaug o că mă grăbesc să mă întorc în temnița unde m-a aruncat disgrația Dnei. Ascult! Mare picior, strașnic prefect ar fiostru. În sfârșit, capitulează! Se putea altfel. Iubitul, scumpul, venerabilul Neneaza, faria! Parcă la auz de seară, proclamându-mă candidat al colegiului, Sărmanul Farfuridii, scopul, scuză mijloacele, A zis nemuritorul Gambeta, o fănică trebuie să facă venindă moarte, Atât mai bine pentru mine, își pierde mințile, atât mai rău pentru el, Mă arestează, atât mai bine pentru mine, Coana Juițita, mai cuminte ca toți, mă cheamă și eu politicos, Iată-mă gata să-i sărut mâna cu respect. Mă rog, n-ai mâna care îți dă mandatul. unde-i Coana Joițică? Nu văz pe Coana Joițică. Bilotesc, o preferam pe ea. Stimabile domn, scuzați-mă dacă v-ar părea că mă prezint la dumneavoastră astfel într-un mod neregulat. Trebuie să vă spun că am fost adus aici din ares de poliția domniei voastre după ordinile... Și nu mă așteptam să vă întâlnesc Pentru că mi se spusese că eram chemat de... O, altfel nici n-aș în fine Dacă sunt aici prizonier rămâi Dacă sunt liber și nu cer nimic mai mult Mă retrag în lactă. Iubite și estimabile domnule ca nu înțeleg pentru ce între doi bărbați cu oarecare care de seriozitate să mai încapă astfel de mește și rafinării de maniere, astfel de tirade distilate cu situația lor, e așa de repede. Eu sunt un om căru îi place să joace pe față. Să mi dai voie să spui ceva. E potiv, i a timp mă rog. O, oh, să fiu cu minte, ce bine că zoe dincolo. Domn, e zoe din Stimabile Schimabile, domn, îți place să joci pe față, primesc? Mie-mi place să joc scurt, scurt. Situația noastră putem deslega numai decât. Mulțumesc! Ia poftim, mă rog, ia poftim! A, mulțumesc. mulțumesc! Așa. Astfel, dar, onorabil, domnata, dumneata, prin ce mijloace nu-mi pasă? Posedez o scrisoare a mea care poate compromite onoarea unei familii. Ah. O mă ia, iată că te-am ofensat! Să fiu și mai scurt! Iată! Dumneata ești un om practic. Dumneata posedezi un lucru care îmi trebuie mie și știi cât îmi trebuie. Io ce zic, mă rog, onorabile domn, ce-i cer dumneata în schimbul acelui lucru. Domna știi? Nu, no. nici măcar nu vedem, vin? Nu. No. Da, i-am Stimabile domn, un om politic, adică dumneata, dăm voie. Un om politic trebuie, mai ales în niște împrejurări politice ca cele prin care trăiește patria noastră, împrejurări de natură o mișcare, generală mișcare ce, dacă vom lua în considerație tricutul oricărui stat constituțional, mai ales un stat tânăr al nostru... Mă rog, onorabile, încă o dată, ce-i cer dumneata? sta da, în schimbul acelei scrisori. Scurt, scurt! E, dacă este așa, dacă voi, e scurt, iată. -l. Voi să nu mă combați ceva mai mult, să-mi sprijin candidatul. Candidatura domitale candidatura Onorabile domnule, nu ti se pare că cer prea mult? Atunci, dumneavoastră, care mai ai propus schimbul, care îmi faci întrebare, trebuie să răspunzi. Vă să spune, nu ți se pare prea mult? Ai? Ce zici? Nu. No. Dacă s-ar retrage Comitetul Permanent și-am rezervat un loc pentru preiubitul domn Cațalencu. E un nimic, stimat. Dacă în postul de avocat al statului s-ar numi același domn Cațalencu? E puțin, onorabil. Dacă în locul de primar, vacant acum, și <coughs> în locul de pitropefort la Sfântul Niculae, s-ar numi tot nenea Cațalencu. Și dacă și moșia zăvoiul din marginea orașului... e estimabile! Un om politic trebuie, este dator, mai ales în împrejurări ca cele prin care trece patria noastră, în împrejurări de natură a hotărârii, mișcare generală, mișcare ce? Dacă vom lua în considerație trecutul unui stat constituțional, mai ales un stat tânăr ca al nostru de abia Să lăsăm fraze, ne nenene, ca să avem cule. Asta să-mi pune pe cască. Eu sunt domnul pe care dumneavoastră să-l împesc cu apă rece, spune, unde să fie, bărbătește, ce vrei de la mine? Ce vreau? Ce vreau, știi bine, ce vreau, vreau ce mi se cuvine după o luptă de-ata vreme, vreau ceea ce merit în orașul ăsta de cocomani, unde sunt cel din tâi, între și politici, vreau... Ce vrei? Vreau mandatul de deputat, iată ce vreau, nimic altceva, nimic, nimic, mi se cuvine. Te rog, nu mă combate, Să mă alege-mă. Poi mâine, în momentul când voi fi proclamat cu majoritatea cerută, în momentul acela vei avea scrisoarea pe onoarea mea. Pe onoarea ta! Și dacă nu poți să te aleg? Poți. Și dacă nu voi? Zic că nu voi să te alegi. Trebuie să vrei. Uiți că nu e bine să te joci cu un om ca mine astfel. Nu, nu, nu voi să te aleg. Trebuie. Nu. Trebuie să vrei dacă ții că uși de puțin la onoare Mizer! Ah, Canarie de ușinată. Nu știu ce mă ține să nu-ți drobesc capul. Mișelule. Trebuie să-mi dai aici scrisoarea. Trebuie să-mi spui unde e scrisoarea, ori te ucid ca turchine! Domnule Cazavencu, domnule, pentru Dumnezeu, chiar o prostiega! Păi, nică, e nebunit? Domnule Cazavencu, mă rog! Cum să nu strig, Doamnă! Michel, Michel, Michel! Domnule Cazavencu! Cer scuze eu pentru momentul de iuțeală care l-a făcut Tefănică să uite... Nu am scuze, doamnă. Trebuie să-i dai de aici numai de Nu mai poți să un moment într-o casă unde mi-este viața în primei Domnule Cațavencu, în sfârșit, dumneata ești un om cu minte, un om practic. Dumitale ți este indiferent de la cine ți-ar veni a ceea ce trebuie așa de neapărat. Nu înțeleg. Ai cerut în schimbul scrisorii de care e vorba, mandatul de deputat. Ai jurat pe onoarea noră, Dumitale, că poimune când ai fi proclamat vei da scrisoarea celuia ce te-a face să fie ales. Eh, eu te aleg, eu și cu bărbatul meu. Mie să-mi dai scrisoarea. Primești? Primesc. Și înțelegi că atunci când luptând cu tine voi că vă scrisoarea, tot, tot, fănică, va fi spăvit între noi. Suntem de plin, înțelegi, domnule, cați avea madame, pe deplin, dar... Fănică, fănică, hotărăște -te. Poți fi tu dușmanul liniștei mele, spune, fănică. În sfârșit, dacă vrei tu, fie. Întâmple-se orice s Domnule Cazavencu, ești candidatul Zoi, ești candidatul lui Nenea Zaharia, prin urmare, în șalmiu. Poi mâine ești deputat! Poi mâine veți avea? Hai, zi-te, cărătare! Nenea! Zaharia! Vinerabilul! Vede, 3 vă amândoi, trebuie să vă bază! Nimeni? Și dobitocul de feciorul mi-a spus că Pănică și Zoi sunt aici. Nimeni? Nimeni? Era să uit. Dragă fânică Te-am căutat mă întorc peste O jumătate de ceas Trebuie Să ne vedem Înainte De întrunire Așteaptă Mă Negreșit nu ești... Ai puțin tică răbdare... Tra-ha-na-che! Acum să dăm de căbătuile firilor, iubitului nostru dom, Ha să i încotară! Blestemată politică, un moment să n-ai pace. Suntem în liniște. Eu merg la Telegraf să se anunț la București candidatura. Nata așteaptă acasă un cuvânt al meu. De seara la întâlnire, fii cu tact. Trebuie mult tact. Hai! Ei, să stai semnalul Iar! Omul meu! Da, iar eu! Ha, am venit pentru istoria de care am vorbit azi dimineață. Ce face? Vrea ca mâine începe. Eu pentru cine votez? Pentru cine, pentru cine, lasă mă în pace, cetăține, ai ajuns de suferit! votează pentru cine pofești. Eu nu pot pe dacă e vorba pe pofte. E, lasă mă în pace! Administrația nu voiește să influențeze câturi de puțin pe nimeni. Pardon, da ți mi voi, mie-mi pare din contră că într-un stat constituțional, mai ales într-un stat tânăr ca al nostru, administrația ar trebui să... ce lege. belege? E, nu te vedeam, sluga, o mie de-am -mi pace și zima lucra așa, Adică necupere pe cuvin, nu pentru cistea obrazului, pentru ca să-mi faci pontul cu scrisoarea. Bravo-ți dole Nae! Fănică, fănică, trimite-le, nesuferit. În sfârșit, cetățene, da, te rog, lasă-ne cu binișorul, lasă-ne ce poftești de la mine! Eu nu ți spus? Mâine începe, Eu pe cine aleg? Pentru cine? Pentru domnul Nae Cațavencu. Pentru... <laughs> nu mă nebunic, amețesc! Pentru că ești un om vițios! Nu mă spun, și Pentru că te-ai lăsat să-ți ia din buzunar, să-ți fure scrisoarea. E, nu faci nimic, poate mai găsim alta. lasă mă să vorbesc, pentru că ești... Alegător? Nu, bețiv, vițios, păcatos. Fanica? Da, bețiv, uite și acum ești turmentat, ești băut Aștept. Uite, ne norocită de miroșcare de poștă! Astea este mirosul, dounare! Miroșa rom! E bravo! Vrei să miros a gas! Pentru toate astea trebuie să-ți dai votul onorabil domnul Cațavencu! Pentru așa legător, mai pun ales, nici ca se putea. Fanică, de una ironic, stimatar. Da, pentru domnul Cățavencu, lucrăm noi. Pe domnea să nu îl sprijinim. Pe domnul Cațavencu să la alegeți dumneavoastră. Și nu l sprijinim de stile! Îl sprijinim, pentru că dumneavoastră este cel mai onest concetă de la Fă, Nică, fi calm! Da sunt calm! Pentru că Dneaulei nu-i ca alții mișel, pentru că nu-i ca alții canali, nu-i ca alții Pentru că, încă o dată, la legătură că vin ata cu minte, cu judecată limpede, cu simț politic, nu se poate mai bun reprezentant decât domnul Cățavencu, onorabilul domn Cățavencu! Ce rou tot jos! Haha! Ia că trădarea când spuneam venerabil! Ce trădare! Rămâneți mă toți în pace! Răsăm stimabile la am la București! Nu faceți-vă, dragă! Aziare! La Comitetele La Guvern! Băi, central! La păi, ca și ce? Ce nu mă a pe mine nenezare Nici o vorbă nene, trebuie De ce? Dacă mă iubești, dacă ți l la mine acum tăcereți, spui urmă tot dați voie, estimabile, nu dumneavoastră veți avea mai multă încredere față cu altele locuri Decât onorabilul domn Chivătescu, prefectul cel mai onest da? Cel mai integru da? Cel mai credincios. Dați-mi voie să vă spun De toate zbuciumările dumneavoastră sunt numai și numai chestii personale Și că vin niște asemenea persoane ca dumneavoastră Da. na, na, na, na. Care va a să că și insulte? Bravos! Este de onorabile, dar a verde clopotniță stimabile. Se înțelege. Alegătorii vor vorbi. Da, alegătorii vor vorbi. Da, alegătorii vor vorbi. Da, noi vor vorbi. O frică. o de peșe, fefe, urgentă. O de peșe? Orice preț, dar cu orice preț, colegiul dumneavoastră al doilea trebuie să leagă pe domnul... Agamemnon, Dandanachim, ah. se face din aceasta pentru dumneavoastră o altă și ultimă chestie de încredere. Ah. Ah, nu se poate, vom lupta contra oricui, vom lupta contra guvernului. Ai simtică -ti răbdare? Dane, ne vom lupta contra guvernului. Da, vom lupta contra guvernului. Da, vom lupta contra... Adică nu, eu nu lupt contra guvernului. Actul al treilea. Teatrul înfățișează sala cea mare a pletoriului primăriei. Trei uși în fund. Cea din mijloc dă coridorul de intrare. Pe cea din dreapta se citește ofițer civil. Pe cea din stânga, „Arhiva”. În stânga, la planul al doilea, o ușe cu inscripția cabinetul primarului”. În dreapta, același plan, altă ușe cu inscripția. RegISTRATURA. Partea din stânga până la ușa arhivei este despărțită de scenă cu un grilaj de lemn acoperit cu perdele de chembrică verde. Lângă grilaj, la stânga în scenă, este o estradă pe care sunt așezate masa și jețul prezidențial. Înaintea mesei, puțin mai jos, este tribuna. De partea dreaptă sunt bănci dese și scaune, sub estrada asemenea. Pe pereți câteva lămpi atârnate în cuie. Lumină cam săracă, la ridicarea perdelei, Trahanachi este la masa prezidențială în jețul său, la spatele tribunei. În prejurul mesei, Brânzovenescu și alți cetățeni. Înaintea tribunei, cu spatele spre dânsa, alegător, cetățeni, public, unii în jos, alți în picioare. În capul băncilor din față, e Catavencu, împreună cu Ionescu, Popescu și alți și partizani Parfuririi e la tribună. Părdeaua se ridică asupra unei interuperi. În toată sala e rumoare, prezidentul agită copoțelului. Dați-mi voie! Dați-mi voie! Deci sunt importanti arsătoare în ordine a zilic. Aveți cuvântii în gardare! Dar e înainte estimabile, aveți cuvântul. După ce am vorbit, din punctul de vedere istoric, din punctul de vedere de drept, voi încheia cât se poate mai scurt. Fără-l? Numai dacă te ține, te vorbă! <rătări> nu nu, nu, nu mă-nferupe, stați-mi voi! Stima bine, nu te rupesc! După ce am vorbit, dar din punctul de vedere istoric și din punctul de vedere de drept, voi încheia, precum am zis, cât se poate mai scurt. <rătări> La una mille o p fix. Da ah. che le facce mi hanno fix, ne apro capriccio. la una mie opsute! fix. Prezident, ceasurile sunt înaintrate, sunt și-alți oratorii scrisi să vorbească. Da, da, da, da! da, da. orator a promis să încheie că se poate mai scurt, pe ce de pe descurtea asta s-o luăm a două ori de 1821, a, a, da, da, da. Da, da, da, da. Da, voi! Da, bine, eu gândesc că n-ar fi Rău să sărim la 4, Hai de la 64! Da, da. Domnule prezident, mi-ați acordat cuvântul. Părăi comprezidentul cu odată ce acordă cuvântul? Dacă mă iveți, timpă, să trece la plebicist dorința adunării. Da, domnule prezident! Să trece la plebicist! Ce ziceam dar? La 1864 vinem înțelege ocaziunea să se pronunțe poporul un Plebicist. Să vedem însă mai înainte, să ne dăm seama bine de ceva să zică. De ce este un plebicist? Stim ce este plebicistul, Versi de explicații. Nu trebuie de explicație! <gătă -i> dar <gătă -i> cine Nu de nu Aveți puțin fii Aveți cuvântul stimabile? Dați-i zicem dar 64, zicem plebicist! Când zicem plebicist, zicem 64. Știm, orice dintre noi știe ce este 64. Să vedem ce este plebicist. Plebici-i Aici nu este vorba de plebici! dați voi, voie! se poate ca când știu zice în 64? Să nu căutați să încercavă ca să combateți! Vă voi dovedi cu date istorice, că toate popoarele își 64 al lor! dați voie! Nu e vorba de 64? Dați-i voie! avem face stăciere! Avem chestiuni arțătoare! Domnule de unde până unde 64 chestii arzătoare la ordinea zilei? Dacă nu mă înșel, îmi pare că suntem în anul de grație, 1883. Ce-ar face? onorabil, orator, la ce stiu? Imagine, să lăsăm plebicistul, dacă mă iubești, să trecem la ce stiu. Domnule președinte, ați fi nevoit avea poarta cuvântului, eu cred că ar trebui. Nu trebuie, onorabil! Dacă mă iubești, o la chestiune dorința Ajungem la chestiune reviziunii Constituției și legii electorale. Aia! Aia! Aia! Aia! Mă rog, dați-vă. Știți care este opinia mea în privința revizuirii? Nu! Să vedem, până! să vedem opinia lui domnul Parculiu. Opinia mea este aceasta. E vorba de revizuire, da? Atunci, iată ce zic eu. Și împreună cu mine trebuie să se zic asemenea toți aceia care în vostra cază la extremitate. Alia! Vreau să zic, da, ca să fie moderați. Adică, nu exagerațiuni într-o chestiune politică și care, de la care atârnă viitorul, prezentul și trecutul țării, să fior prea prea, ori foarte, foarte, când vi le-ați să întrebăm pentru ce. Da? Pentru ce? Dacă Europa să fie cu ochi aținită noastră, dacă mă pot pronunța astfel, care loresc societatea. Adică, fiindcă din cauza scururilor și idei suversimei, și mă-nțelesc mai în sfârșit, pentru care, în orice o casă în solemne, a dat probe de tac. Noi o să zică într-o prevință poporul, națiunea, România, țara! În sfârșit cu un bun sens, pentru că Europa, cum o mai înainte, să vie și să ne conoscă, de la care putem zice i ce depanda. Dați-mi voi! dați voi! Dați-mi voi la patruzeci opt! La treiși la cincișpatru, la șaizeși la șapteși și la 94 și la etc. Un când ne privește, pentru ca să dăm exemplu Chiar sunorilor noastre de cinte latine în său! Terminândată, mai am două vorbe de zis. Iată, dar, opinia mea, din două, una, da Ori să se revizuiască primesc, dar să nu se schimbe nimica. Ori să nu se revizuiască primesc, dar atunci să se schimbe pe aici, pe acolo, ce anume în punctele esențiale. Din această dimineață nu puteți ieși, am zis! Constabilul nostru cu ci Farfuridi? Eu cred că ar fi bine să suspendăm ședința. Să aveți puțin răbdare pentru 5 minute. Pentru 5 minute. Eh, cum s-a trimis în camere, nene pe stima, nu zic. Are ideile, opiniile lui și eu respect ideile, numai să fie sincere. Și el e sincer, n-ai ce zice. Respect la orice opiniune, dar să-ți fie cu idei învechite, cu opiniuni ruginite și să te sperie mereu cu Europa, cu sudulini, cu teorii subversive, Asta nu mai merge. Astfel de opiniuni nu ne respect să-mi să-i spui. Nu, uite ce susține patrul. mai înțeles? Că adică după istorie, de se teme de subduiri, nu trebuie să dăm exemplu rău surorilor noastre de cinte latină. a auzit, chiar a zis-o el, surorile noastre de cinte latină. Da? A <gători> Voi dați că li sunteți voi, bun, dar aveți cu cursurate. Cum vă vorbește cineva de istorie, s-a ispravit. Are dreptate. Ce istorie? Apoi, dacă e vorba de istorie, apoi ce ne învață istoria mai întâi și întâi? România de la Traian. Nu e așa, adică străbunul nostru. Ce străbun, ce nostru. Vezi că nu știți. Or! Mai indăiți întâi istoria ne-nvața anume că un popor care nu merge înainte, stă pe loc, mai chiar dă înapoi, cregea progresului este așa că cu cât mergi mai iute, poate și mai departe. asta e așa, și nu mai pe vorbă. Da, progres, progres fără conservațiune! că vedem bine că Europa... Nu voi, să știu de Europa, nu eu voi să știu de România mea și nu mai de România! Progresul, stimabile! Progresul! Însă dar veniți cu gocorite, cu anti antipatriotice, cu Europa, ca să amăgiți opinia publică! Da voi, mi se pare că altcineva amăgiște opinia publică! Nu voi să știu de ce zici dumneata! Firește că nu vrei să știi! Nu-ți vine la socoteală! Nu păi avem bine, Europa! Noi ne amestecăm în ei? Nu. N-are prin urmare dreptul să amestece într-alele? Da. da, ești avocat. Ești confrate cu mine? Da, sunt avocat, dar nu sunt confrate cu dumneavoastră. Știi, ca și că și principiul de drept, fiecare cu al său, fiecare cu treburile sale. Oneste, libere. Da, de onest n-ai încotro. Dimabile, nu știu pentru ce dumneavoastră mă trigonește la o vreme. Ce ai cu mine? Suntem în fața alegătorilor, stimabile. Or, nu-mi cape pică să luptăm. Dumneavoastră o să-ți candidatura, o știm. Eu să declar că mi-o puitea pe mea. Lupta electorală. Și știm că lupta electorală este viața popoarelor. De ce te revolți contra adevărului, în contra dreptului, oneste vibere onorabile? Răscunește-mă cum mofturile de militate! Onestul dumneavoastră! Pe de-o parte, râgnetul carvaților, Pe de altă parte, chivernisea la confraților, Pe de-o parte, opoziție la toartă, Pe de altă parte, teșcherea la buzunar! Urla târgu, domnule! să mă faci să mă răfezc o dată cu domnul! Ce-adică noi nu știm, nu vedem, or suntem? Dumneavoastră ești candidatul prefectului! <laughs> Eu <inaudible> sunt candidatul grupului tânăr, inteligent și independent, <inaudible> Onorabilul, venerabilul nostru prezident... unde e venerabilul prezident, nu-l Va proclama pe câteștiu seară pe candidatul comitetului dumneavoastră. Comitetul dumneavoastră. Or, dacă voi avea onoarea să mă agreeze și comitetul dumneavoastră de deci ce al dumneavoastră. Nu mai este comitetul nostru, este al dumneavoastră. Tachetate, fii cu minte! Adică, dăm voie! dumneata nu mai este al comitetului! Eu nu mai sunt! Eu care am susținut de una partidul mm -hmm. și dumneata care l-ai jurat oda ești! ieși! voie! Ce voie? Ce Voi, ce voi? Fii cu moftologii, cu economii, cu soțietăți, cu scamatorii, ca să-ți lași dumneavoastră pe scoare, cu descărimea de cu moftangii de vitale! Domnule! cuvântul! gruppo intelligente indipendente <risa> Impertina in <routine. risa> <risa> No, no, no, no, no, no, no, no, <risa> no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, cum putem noi să punem candidatura unui plastograf? Noi, frate, plastograf, așa e, dar până să face lumea de seama să-l tragem în judecat. Să ne facem de râs prin tribunale, nene, gândește-te? Ei, nu. Dacă ar fi numai una, aia cu scrisoarea ta către Joaițica, înțeleg, să zic, pentru politică, unde e în joc interesul țării, ca oricare roman, a încercat omul ca să te forcezi, adică pentru că te știe că Ți-l la onoarea Joițicii ca prieten ce miște. A făcut blastografia, se înțeleagă. Da, tirește în politică. E aveți puțin picărăbdare, dar asta la altă? dacă umblă el cu machiaverlăcuri, să-i dau eu machiaverlăcuri. Martoră mea e mai precisă, să n-am parte de Joițica, că e de față, să spui Ne, N-am umblat în viața mea cu diplomății. Dar dacă e vorba să facem pe ezuitu, a la Meternico, a, să-i să dau eu nec. nu necă. nu pricep necă, zarabă. Nici eu. E, aveți puțin de grăbdare. asta tot pentru politică Girurile astea două cu care onorabilul domn Cațavencu a ridicat 5.000 de lei de la societate sunt tot pentru interesul țării? Suntem scăpați. Scăpați? E, băi, când spune, spuneam eu să ai-mi de că l-am băris mai boacă-nă. Vene, Zahariu, candidatul nostru este domnul Agamită Dandarache. Aşadar. Mi-e frică. Nu mai avem nicio grijă. Dă-mi-e pe Agamită, ala să nu-i numele. Iată. Da. Mă duc să deschid ședința. Anunță-mi dată candidatura, ridică ședința și vin o să mergem la preferanță. Te așteptăm. Ah, Ce-am dat policia lui Caciavencu și-o în pierci? Ai grijă-mi, dacă eu, eu nu pierzi hârtile de preț. Fă, Acum să lucrez eu pe nenea Caciavencu! Cuvântul, vă puţi Domnilor, onoratul conceteteni, Fraților, iertați mă fraților dacă sunt mişcat, Dacă-i m mă apuc așa de tare, suindu-mă la această tribună, Pentru a vă spune și eu, ca orice român, ca orice fiind al sale, în aceste momente solemne mă gândeți la țărișoara mea, la A la feicirea cu putarea, că sunt foarte, că sunt prea, că sunt ultra-progresiv, că sunt nimeri schipiți, că voi progres în orice preț. Da, da, da! De trei ori da! înciclopedică cooperativă cu numele de Aurora Economică Română. Scopul societății este ca România să fie bine și tot românul să prospere. Și eu, și eu sunt. Domnule președinte, rog să nu fiu întrerup. Parcă ziceai, stimabile, că întreruperele? Da, dar nu întrerupesc, vă rog. Ziceam, dar ca România să fie bine și tot românul să prospere. Și eu sunt. Ce, ce, dumneata, stimabile? Mă cunoște, domnule Naie? Cioclopedică. Ce? Rămână, Aurora. Acestea ce este, cum? Cioclopedică. <gri> Comportativă. Economie. Societate care v-a zicat. E tun. se tun. Să neembră. Stimabile, stimabile, rog, pe unul More! More! More! More! More! More! More! You're a man! More! More! More! More! More! More! More! a hurry, oh! Să-l lucrăm pe onorabilul, da. pe don Nae Ordinul Ordinului Curufănică. Da. Sunt la uce, când doi tuși de trei ori, dumneata proclama că a te pe portiță. Și pe urmă e treaba mea. Bine. Când doi tuși de trei ori, nu mi-a sosit încă oamenii. Bine. Poftiți la tribună, stimabile. Nu mai auzi nimic? Peste mine sosit de caghiță. Fraților! Ea dată afară! Cum se poate, fraților? Să lăsăm să cunească din adunare pe un cetățean onorabil, pe un alegător! Pentru că domnul Cățara e inconform, domnule președinte! Sunt înaintate, fiindcă unii din domnii alegători au început să plece. Ar fi bine, cred, mâine fiind alegerea, ca chiar acum să rugăm pe onorabil orator să-și întrerupă discursul un moment, să aibă puțin răbdare pentru ca să proclamă numele candidatului propus de comitetul nostru. Primesc mulțumire, domnule președinte, numele candidatului! Pănică! Ai grijă! Stimabile! Candidatul pe care îl susține comitetul nostru este domnul. Aici indică răbdare. Domnul Agamință Dan Danar. Acela care falsifică numele candidatului a dată Acela care uită, care trădează interesele și onoare a familiei tale! Dumnezeu! mai ai puțin răbdare, stimabile, mă din eu falsificator? Pe mine, cetățean onorabil! e mine, om venerabil să-mi într-o adunare publică să mă facă falsificator? Cine? Vede în fund perspectiva orășierului pe un fundal de dealuri. La dreapta, în grădină, pe planul întâi și al doilea, e intrarea cu trei trepte de piatră în casele lui Trahanache. La stânga Boschete, mobilă de grădină. Unde e? Unde poate să fie Katsavencu? Nu știu. A fugit, a murit, a intrat în pământ. E și pentru ce voie să știi? Pentru ce să te îngrijești mai mult acum? Din contră, eu parcă nu mai am grijă. Ha. Zoi, gândește-te, de două zile oamenii noștri aleg pe Tandanache, pe care îl așteptăm din minut în minut. Am ordine să-i fac o primire strălucit. Ei, și? De două zile v să zic că strivesc pe cu și el nu e nicăieri. Unde e? Pentru ce nu s-arată? Are scrisoarea, pentru ce nu o publică? Pentru ce a dispărut, nu știu. Din ce motive nu o publică, scrisoarea nu-mi pasă. Destul că nu o publică. și îl crește pe Mișelul capabil să nu o publice pentru altceva decât pentru că nu poate. Ce inimă! Ce judecată ai, p dar astea două zile, cum am trăit eu? Ce strângere continuă de inimă! Ce frică! Ce tortură! Fiecare persoană care-mi e înainte, fiecare figură pe care o văd, fiecare mișcare ce se face în jurul meu, îmi zdrobește toată puterea! Fănică, ai milă de mine. O zi de astfel de chinu și nu mai pot trăi nebunezi. Nu fi copilă, zoie. Da tu zoie. nu înțelegi, tu nu simți. Peste câteva minute se sfârșește alegerea și se proclamă deputat al vostru, dar la sunt sigură, sigură că n-a scun și pândește din întuneric, o să-și împrăște publicația lui infamă. Ca să-și răspune. Ei, atunci eu? Nu poate, dacă face asta, e pierdut. Ce mă pasă <laughs> după ce mă pierde pe mine? Fănică, n-aș vrei să mă răzbun. Aș vrea să mă scapi. Prevedeam asta. Presimțeam că o să ajungem aici, când am văzut scandalul de la -al altă seară la întrunire. Iată culmea nenorocită. El nu știe că ai plastografia lui. El nu știe că dacă ar veni aici să primească în schimbul acestor două hârtii, ar scăpa și el și m-ar scăpa și pe mine. Te-ai să joci cu Cațavengu și te -amăgit. Și mi-ai jucat onoarea mea, rușinea mea, viața mea Și ai pierdut Pentru că sau el joacă mai bine ca tine Sau noi avem mai puțin noroc decât el Ce să fac? Ce să Dar fac? ce bine cineva șterge de la ochii Poftim, poftim, stimate. De cine să fie? Un străin De voi, joițic, o să-ți recomand Pe domnul Agami Să dăm danache. Ah, Dan Dan Dan danache. Dan danache Candidatul nostru Adică ce mai candidat? Alesul nostru pe rămâna. bărbatul dumnei? Nu, eu sunt bărbatul dumnei. Dumnei este nevasta mea, cum am avut onoarea să vă recomand. Sii, dumneavoastră? Și eu, bărbatul dumnei. Eu, Zaharia Trahanache, prezidentul Comitetului Permanent, Comitetului Electoral și, ai puțin sunt aici toate comitetele. Mă Sedono? Domnul Fănică cu prefectul nostru, amicul meu și-al familiei mele. Ah, îmi pare bine, domnule prezident. Și onorabile, nu mai puțin, sunt încântat. Dar cu ce ocazie e de la noi? Cu ocazia alegerii ne cu sori, cu ocazia alegerii. Știi, m-a combatut opoziția, din colo, se dincolo, eu, care familia avea de la pat în camera, rămăsesem, mă treci, fără colegi. Da, să am venit pentru alegeri. Nu trebuia să vă mai deranjați. Ba, te deras scorița mea, dar știu, nu poți să nu faci măcar act de prezent. Senselege foarte bine, foarte bine, trebuie, trebuie. Da te dera, vezi tu, să vii pentru un cubirză, țin posti poște. Hotrun, hotrun, zronca, vrunca, vrunca ți mazronținat. Ciclopace, lica, lica, lica, lica, lica, lica. Lanțiu e urechile. Asta sunt de abeziți, de obosiți, nu-ți face idee cu niște nu face idee, domnule prefect, nu cu nu-ți face idee, domnule prezident, cu iuțorile. Lirești? mai e vorba. Adinea ori, era să trag la hotel, dar birzarul este adică, viu? Mi-a pe domnul prefect. Ah, și încă mai râs, fănică. Da, mă duceam pe la alegere ca să văd cum mergem. Nu-i vorba de mers, mergem strună, la da, știi? De obicei ca un cap ce sunt al partidului. Trebuie să fiu acolo. Bine că te-am găsit ai cu soarele, mersi. Iată, fănică, pentru cine mi-am pierdut eu liniștea și spune drept dacă nu era mai bun ca țalencu. E simplu, dar îl prefer cel puțin. E onest, nu e un te lasă aici cu oameni cu fărică și cu joiții, eu trebuie să mă duc la alegere peste o jumătate de cea să deschide urna. Trebuie să fiu acolo. Dumneata, n-ai nicio grijă, mergem la sigur. La noi opoziție, nu încape. Suntem tari, stimabile? Dar nu o să ai majoritate estimabile. Cum să poate? Să nu te pobănești cu vreun balotaj, eh? <laughs> ai? Ah, Am mai putut-o să Adică ai țintit că, răbdare, balotaj la noi? Zic <laughs> Nu majoritate, unanimitate o să ai stimabile. Ah, A, știi, să înțelegi. Nici nu se poate altfel. Salutare, estimabile, salutare. La revedere, parica, La revedere, juristicu. Cum -o spui să nu mai aleg pe cu nu mergea... Eu, familia mea, de la pată, s-o luptă, luptă și dai, și dai, și luptă. Și eu mă întâlnesc acum, să rămâi pe din afară, fără colegi. Și cât paci, necosorule, să nu mă aleg. Să nu te alegi dumneata, cum meritele dumneata era peste putin. Peste putin. E, uite asta cum meritele mele cu aleță. Era cât paci, dar știi, cât paci. Întreabă-mă, necosorule, să spui. Nu vrea comitetul central și si paci. Zicea că nu sunt marcant. Am văzut, eu să nu fiu marcant. Am avut noroc, mare noroc am avut. Să vedeți! Într-o seară cineva-s, nu spui cine, persoană însemnată, dar vine și-ți la mine cărți, zic că-mi pleacă, își uită par la mine. A doua zi, voi să nu mă gândeam că e al meu, văzi că nu e al meu. Îl caut prin buzunare, să si dau, peste ce te gândești? Peste? Peste o scrisorică. O scrisorică? De amor. O scrisorică de amor? O scrisorică de, de, de amor către becherul meu de la nevasta unui prieten. Nu spui tine persoană semnat. E, și? Ei. E, ce să-ți mai spui pe cu sorile? Adu o birze, mă băiete de grabă. Mă stui în birze și si mă duc la persoană. La becheră, mă năspăi țin, e persoană însemnată. Găsește mănțire de un colegi, ori dau la războiul. De colea până colea, gărimă, a trebuit coalița mea să țedeze și trac de pe săi ne-ai cu Domnule, dandana, că ai făcut rău, fapta italia este să-mi dai ce să spui. pui. Asta e, păi, cu sorrile întors sau cu politică? Aude, ce era de făcut? Aminte, dacă nu-mi vedea în gând asta, nu mă alegeam și nu mergea deloc noi cu sorile, făci Familia mea de la patos și eu, în toate camerele, cu toate partidele, ca românul, imparțial. Tăi, te rămâi fără colegi. Ha, vezi bine, dar nu ne-ai spus sfârșitul istoriei, scrisoarea. Da, scrisoarea. care te Scrisoara, Scrisoarea becherului. care becher? persoana însemnată? Eh? Scrisoarea de amor, e? arma dimitare politică cu care te-ai ales. Cis! Scrisoarea pe care voiai să o publici în războiul, dacă nu... Da, scrisoarea, da, am, am E Scrisoarea. Ce s-a făcut? O am pus acasă la păsare, dar stai la loc sigur. Nu i-ai înapoiat-o persoanei? E cum s-a Păi, Iată, te eu așa ținut cuvântul. Trebuie să o dai înapoi? Cum se poate, coreța să mea să-i o dai S-ar putea să fac așa prostie. Mai trebuie saldată, la un caz iar pac la război. Ha, e simplu, dar e un om onest. Domnule Dandanai, am să vă fac o rugăciune. Ha? O să rămâneți la masă la noi. Mă rog, să nu povestiți istoria cu scrisoarea becherului dumneavoastră. Știți, asupra legătorilor ar face poate rău efect. Nu, spune nicu-sor. Dar dacă o uita amintirea memorie e bună, dar stai cum sunt amerții drum, poate să uit și să înțep. Să-mi faci Eu la masă o să stau ori lângă dumneavoastră, ori lângă consoarta care mea care consoarta mea? Doamnă! Ah, idiot! Pardon, domnule Dam Dalachi. Doamna, Doamnă e soția domnului prezident al comitetului. He? Domnul care adus aici. aici? Domnul Zaharia Trahanaki. Eh. Doamna Zoi, Zaharia Trahanaki. Eu sunt Ștefan Tipatescu, prefectul județului. Cu doamna sunt numai prieteni. bine, cu-i cu, cu sorle, bat o mă, mă bat. Știi, eu de pe drum pățideri mele, și ziua, Trebuie să-l duc de să se linișească puțin, i-a Domnule Dan Danachie, nu voi să vă odihniți, să vă liniștiți puțin. Ba, zohanei cu sorile, dar unde? Să coptiți cu mine, domnule Dan Danachie. Știi, să mea, sunt asa de sti știi, trăsura, țiclopoței, îmi țiu e grozav, grozavă, știi, nu, e, ca, Și-l aleg, că domnul Agamita Dandanache. Iată pentru cine sacrific de atâta vreme liniștea mea femeii a pe care o iubesc. Unde ești ca cure să te vezi răzvunat? Unde ești să-ți ceri iertare că ți-am preferit pe onestul, doamna Gamisa, pe admirabilul, pe sublimul, pe necusorul, pe puicusorul, damdarache? Ce lume, ce lume, ce lume! Ai auzit, fănică, ai auzit? Onestul tău, domnagamițe, care reușește, care triunfează, păstrează scrisoarea. Ce trebuie să facă onestul Cațavencu, care n-a reușit, care își mușca cu mâinile, și mestecă turbarea și mă din cine știe ce ascunzătoare. Ah, mi-e groază să mă gândesc. Ce face Cațavencu? Unde-i șarpele? De unde o să-și arunce veninul asupra mea? oi Zoe, Zoe, fii bărbată. Nu mai pot, nu mai pot. Vorbele lui Dan că mi-au luat toată puterea. Mi-au frânt inima. Ah, când de frică! Ghisa! Ghisa, ce? Spune! Cu o să. Spune, nu mă chinui! Ce? A publicat-o! Dă-mi eu să văd! Dă-mi eu să văd! Noi, ești nebună! Curat nebună! Da, sunt nebună! Și ție trebuie să-ți mulțumesc de asta. Nu, Coana Joițico, nu e nimic, nu e nimica publicat. Răgne, tu nici n-a apărut astăzi. După ce a fugit Cazavencu, de scărimea s-a apucat la ceartă. S-au bătut, l-au bătut pe popa Prefinci. Și nici vorbă să mai scoasă gazeta. S-a spart Partidul Independent, s S-a spart. Am să vă spun ceva secret acum mai decât. Nu spuneam eu, dar ca să avem Nu l-am găsit cu anefănică. Parcă a intrat în pământ. Ce-am uitat? Să mă iertați să rămânem cu anefănică. Ministru! Nu, ministrii toți șapte în Vă cheamă la telegraf mai decât. De-aia vă căutam așa de zonă. La telegraf? Ce mai vor de la mine? Nu știu, dar bate telegraful de să se scundă de stâlpi, poate, Trebuie să mergeți. Este politică. Zorii, zoi, curaj, mă duc. Mă întorc, Zoi, fii cu minte, nu suntem pierduți. n grijă. La revedere. La revedere. Ah, cum pot să iubesc pe omul ăsta? Coane Joițico! Ah, ghiță, iar mai spedea. Ce, ce vrei, du-te, lasă-mă în pace. Sărut mâna, Coane Joițico, nu vă supărați. Este cineva, cineva pe care știți dumneavoastră bine. Așteaptă aici. Ar voie să vă vorbească, dar numai dumneavoastră. Da, eu l-am trimis pe colofănică la telegraf. Pentru că să rămâneți dumneavoastră singură. Am mințit, nu e adevărat că îl cheamă miniștrii. Știu că o să mă ocărească, o să mă bată, că l-am trimis la cai pe perești, dar... Lasă-mă ocărească, să mă bată. Mm. nu e mai mare mieu? nu este pânul meu de la care mănânc pâinei eu și 11 suflete? L-am mințit, dar pentru binele dumneavoastră, coană Juițico. Îl primiți, da? Pe cine să primesc? Pe cine, pe cine? Pe dunai Cațavencu. Pe Cațavencu? E aici? Unde ghiță să vii acum mai decât mergea de liute. Ascult! Poftim, stimabile, poftim! Domnule Cațavencu... Ai voie să mă pierzi pe mine și te-ai pierdut și pe dumneata. La ce ai fugit pentru Dumnezeu, la ce ai dispărut? Fănică are în mână o poliță ale cărujirului ai plastografiat ca să ridici 5.000 de lei de la societate, știi? Știu, madame, coare, știu, Dar ce e de... bun, făcut? ai pierdut mințele. Mai întreb ce ai de făcut, nu știi? Să-ți dau polița, scapă-mă să te scap, să schimbăm, dăm scrisoare. Madame, madame, peste putință. Ce? Scrisoarea tine nu mai am. Nu se poate? Nu mai am. Minți! Nu minți, nu mai am. Nenorocitule, ce-ai făcut-o? Am pierdut-o. Ah, de ce nu poți să te omoar? omoară? Omoară-mă, madame, omoară moară, nu e vina Cum ai pierdut-o? Când ai pierdut-o? Unde ai pierdut-o? În scandalul în bătea de la alter, seară de la întrunire. Cine nu știu, mi-a smuls pălăria din cap. Scrisoarea, o aveam în la pălărie. Care v să zic adevărat, ai pierdut-o? Da. Mi-ai pierdut scrisoarea și nu știi, nu bănuiești unde poate rătăci scrisoarea mea? Nu. Nu? Nu. Ha, ești un om pierdut, pierdut. Eu poate să mai scap, că-și poate să mai scap, dar dumneata, dumneata ești pierdut. Când te-a arestat, te-am scăpat eu. Acum te arestez eu și n-ai să scap decât atunci când îmi găsesc scrisoarea. Pentru că poate să mai ai noroc, să o găsesc, croagă de la Dumnezeu, să o găsesc. să întor jocul, domnule Cațavencu, Începe să te părăsească norocul și să mai treacă și în partea noastră. Ești pierdut! Da, pierdut! Ghite! Doamnă, pentru Dumnezeu! Ghite! Nu te uita, pe unde să scapi, Nu mai scapare. Plastografii dovediți. Nu mai au scapare. S-a Gita, Hita! Hita! eu sunt ce cau. Poleria mea. De -a vastri, ce vrei cu mine? E, uite, și domnul. Salterul, onoreame. Hai, ce vrei? Spune ce vrei. Ce vreau eu, bine vreau. Eu am o vorbă mie de -am pace! Eu, care jătică, am găsit o scrisoare. Pe care a lăsat o să-ți onorabil, o onorabilul domn că Doamne, am mai găsit una. se ce, Nu vă supărați că așa că se vedeți, nu v-am spus tot. Eu, Pana nu intru în politică, cum am zice, care va zic că că Pana San, deviu negustor și apropitar, Am fost împărțitor la poștie. Mă cunoaște Pana și Ești odată și lasă-mă. Și, de atunci, care vă că eu dau scrisoarea după Andres. Dacă nu o găsești, Andrei tu scriu pe ea cu playbaz. Andrei necunoscut. Ori, nu Mă zic că Andrin Santu, eu dava Andrin Santu, nu are am drins-o, eu vă dau drins-o. Până acum, i-am găsit lauterele în la mașina de la primărie o pălărie. O palărie? O palărie, da. Astă. Și asta este tot pe capul meu să Că merea era am vrut să-i scot o mai alergesc. Când acolo, ca peste ce dau. O scrisoare! O scrisoare! O scrisoare, da, domnule, nu mai mergem pe la o Să vedem! E de la colo, făinică. Andrin Santu, sunteți de-a voastră. Dă-mi-o, dă-mi-o de grabă. Sunt adevăr pierdut. De grabă, dacă o ai? O am, n am pierdut-o. Nu m-am mai întâlnit cu onorabilul. Ah, nu se rapilu. Ah. Nenorocitule, ți a aruncat norocul în gârlă? Te făceam om, nu puteam. Andrei Santu, cu domicilul cunoscut. Domnule. Domnule, ești un om onest, ești un om admirabil, fără a perniche. Cum te cheamă, mă rog? Spunem, mea! Ce trebuie să mai spui cum mă cheamă. Mă cunoști de conuzarea de la un Feroare. E ca un cetățean și cum eu. Cum să-ți mulțumesc? Ce cer de la mine? Să-mi spui, Neata, da. pentru cine botez. Dacă mai un sfert de ceas, se închide alegerea. Eu pentru cine votez? Pentru domnul Agamită Tandanaite? Mm, domnule Cațavencu, tot mai poți vorbi și încă ironic. Ha, ești tare, trebuie să-ți spun. Conosește -nice, și cu adevărat. Da, e adevărat. Pentru domnul Agamită Tandanaite, da, e adevărat. Poate că e singurul adevăr pe care domnul Cațavencu l-a spus în viața domnii sa. Atunci mă duc să votez. Da, cum îi ziceam? Domnule Cațavencu... Fii bun și scrie-i, mă rog, votul acestui onest cetățean. -a -a -a -a. Te rog. -a -a -a. Îmi dai voie. Agamiță, Dandanache. Bravo, domnule Casavencu, ești un om de bună credință. Mă duc, nu mai e vreme. Te rog să crezi, domnule, că oricând recunoștința mea... Lasă nu mai săruta mâna, că se închide urna. Iartă-mă, iartă-mă. -mă, iartă Scoală-te, ești bărbat, nu ți e rușine. Scoală-te. Iartă. -mă. Ești un om rău, mi-ai dovedit-o. Eu sunt o femeie bună, am să-ți o dovedesc. Acum sunt fericită, puțin îmi pasă dacă ai să-mi faci rău și n-ai putut. Nu ți-a ajutat Dumnezeu pentru că ești rău și pentru că eu voi să ne ajute totdeauna, am să fiu tot bună ca și până acum. Madame! Nu tremura, pe parola mea de onoare, e să căpașă. de votamentul meu. E cu o condiție. După alegere, o să fie manifestație publică. Dumneata e să o conduci. O O conduc. Dumneata o să prezidezi banchetul popular din grădina primăriei. Prezidez. O să chefuiești cu poporul. Chefuiești. Și o să vii aici cu toții să saluți numele alegătorilor pe deputatul ales și pe prefect. Da. ne am înțeles? A, da. Du-te și aloc în capul mesii. Fizelos Asta nu e cea din urmă, cameră. Madame, Madame Tranache, ești tu ninja. mulțumesc, ești prea galant, dar du-te de gravă. Mă duc, mă duc și să vedeți dacă nu vă o să săruiile, să è davvero orvi sesso famiglia famiglia oh oh, oh. oh, oh, oh. Ce îți se mează? Unde Zoe? Zoe! Zoe! Zoe! Ah, Fabi, a fost luptă crânce în orice să zice, da? S-au petrecut comedii mari. Tați, frate! E Fabi! Îți imaginezi, Dumneata, un caraichias? Un Michel? A? Ca să-i influențeze pe tipărituri. Te fauni de? Fănică, de? Să-l învrăjmească cu mine și cu familia mea, Să apucă și face o scrisorică de amor, Ca din partea lui Fănică, prefectul, Către Zoițica, nevastre. Și imitează slova băiatului, știi, Să-și ceva, ai altceva. Închipăște-ți plastografie. Nu mă nebuninei cu dar La mine a fost cazul adevărat. Cum cazul adevărat? Scrisoarea era păsaric. Da, becher! Cum becher? Adică, necăsători, cine? Azi, băiți, persoana semnată, că ne-am pus pite ori un drag, ori colegi, ori războiul mă-nțelege, drag de pe faie. Nu-nțeleg, ea mersi de drum să și clopoții. Esclam de tot prefectul, e spui de două ori o istorie și tot nu prețepe. Și astfel cum ai văzut, domnule prefect, Furtuna rea trece curând Vezi, domnule, doamna într un moment masa-i gata. Tocmai spunea domnului prefect, pe dumnealeia spune. spunea. Domnului prefect? Da, domnului prefect. Îți place nenea lesul dumneavoastră? Deștept. Dar mi se pare că e cam șire. Îmi spunea istorile de idei, de la lideri, cu scrisoarea, cu trastnografia, pe spuneam de cazul meu că la mine a fost chiar adevărat cu bechierul. Domnule, Dandanache, mi-ai promis să nu mai vomenești de istoria asta. Eu am promis? Când n-am promis? Cui am promis? Ce am promis? Ah, dar nu mai, nu, mai! Vrânzovenescu și Farfuridii din alții alegători mai ispărați, cu costume de pretenție provincială, intră venind din casă. Prin fund, Cațavencu, Ghiță politaiul Civil, Cetățeanul Turmentat, Ionescu și Popescu, intră conducând manifestația publică. Cei ce vin din fund sunt toți amețiți și mai ales Cațavencu și Cetățeanul Turmentat, care înghite și sughite mereu. După ei vin o mulțime de cetățeni cu ramuri verzi și steaguri, asemenea foarte chefuiți. Toată lumea cu borcane de băutură în mâini. Din casă vin feciorii cu sticle de champagne. Păi se ne dădea, domnul Iacabim, se chiar nostru. Se